Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, takojmë përsëri me lein Allahut në ciklin e emisionit Emisioni i Shikimisur Rruga drejt Allahut. Emisionet e fundit kemi vazhduar një cikël të ri që ka të bëjë me pastrimin e shpirtit nga meturinat e injorancës. Folëm dhe trajtuam konceptin e injorancës në kontekstin e Islamit. Treguam disa nga manifestimet që manifestojnë kjo injorancë në jetën tonë islame, në jetën tonë tërë. Duke parë rrezikun dhe alarmin që kemi folur në emisionet e kaluara dhe përmendën ato cilësi, themi të vazhdojmë dhe sot me disa të cilësi të bartura nga ignoranca, përrëndësinë që kanë. Gjithashtu, menduam që në pjesën e dytë të emisionit të vazhdojmë me shërimin siç çërohemi nga ato cilësi të bartura që janë rrezik dhe rrezikojnë shumë thellë jetën tonë. Për të vazhduar përsëri emisionin ton e kemi në shoqërinë e Hoxhës ton të nderuar. Hoxhë, mirëseerdha. Mirësej, Allahu qan. Allahu qan. Allah, Kemi folur e trajtuam Goja Thel, konceptin e njërancës në islam, se si bëhet rëzik për ne, përmëndën në disa cilësi shumë të rëzikshme, ishim për të ture mos rëziteti, kuptimit të fes në, në oh. fënë ton, folëm gjithashtu herë në fundit kausi në jetën ton të muslimanve. Por duke parë rëndësin që kishe metëm dhe në ngellëm pa trajtuar disa nga cilësi të rëndësishme që e shofin atë të jetën individualet të rinishë son. Kemi ak por aqë do e sotë në thëmë një shprejë shumë e bujtëre që ne flasim sot për të ruajtëm në malkimi brezave që do vjenë. Do të të këtë që është në më të ruajtë. Fëllimisht, falënërimet i taku në lau të mëdnuar, dhe rusë më lau në mëdnuar, që të na pasrën nga këto në beturinët e se kaluarës. Nga se i vetëme që mund të na pasrën është Allahu që le valë. Andaj, Gjitha këto probleme që musliman kallonë e përto, qofsh në to të, të natyres të raporteve ndër muslimane, unë me ty, ti me atë, ajme këtë, qofsh në to në prezentimin e islamit, qofsh në to në përdurimin e islamit për të kalim në problemeve tonë. E shumë, shumë problemet të ndryshme që në shfaqë njëtë në tonë përdurës i musliman, pa dëshim se njëra përshkaqëve kërësore, që në pengan që të avancojmë në këto drejtime dhe të dalim nga problemet në ndëshme është e kaluara jonë. Nga njëre e vrem drejt për drejt në dikimin e kësojt e kaluara, por nga njëre nuk e vrem. Dhe shumë problemet të se të është dashur në si musliman, ti kemi të përfunduar para 10 viteve në ende miren me to. Shumë problemet që është dash të të i kalohen para 5 viteve ne ende me 20 minutë. Kodis of projekte që është dashur si musliman tashmë të kimit të kryera. Temi tashmë duhet të ndërtuar me ato projekte. Megjithatë ato projekte as nuk ka filluar fare. Dhe gjitha këtu, të gjitha këto mbetën të palëvizura. Apo nëse jeta ju mposhon. Dhe duhet të shkuar ne apo po inkuadrohet në jetën tonë gjenerata e ardhshme, fëmijët tonë. Apo të cëleve umjeftojnë telashet e gjeneratës e të të të në. Dhe në qovë se dhe ne ingarkojnë me problemet tona, me detyra të të pakryjera, mendoj se do të cilësojme si babalar të pëndërgjeshë. Dhe në qovë se nga njerën dohë, që kjo pëndërgjeshë mëri, dhe këto problemet të të shëguara, të ngulfasin edhe jetë në të të në, kanë frikë se nuk do të hezitojnë, në situatë të saktuarat në amalkojnë. Jep jo për shkak sa tajant tekçin, jofalënderuos. Po për shkak se tragjedia që u kemi lër është shumë e rëndë. Është dashur që babat ta kryen. Para mendoj për shembull një bab i cili ka disa bi, disa diem, apo dhe ai ka tokë, dhe ka shtëpi, dhe ka ato gjëra kontestuese në pronëti. Ka mundësi ti rregullon. Nga neglizenca nuk i rregullon. Mhm dhe befas vdes. Të gjitha këto probleme, konteste, pa qarsi, i të rëggojnë, pa tash një një person, pes vlezër, të cilë qdo kush kërkan tash më atë që i të kanë. Dhe futën në konflikt, ndodhët qëtë vijat e këvlavrasja, si kurse ndodhin sotë, ku shë përreth për këtë? Pa përrethmëria e babës përregulluar të probleme. Andaj mëndojnë se, nuk është kjo një qështje, që ne mund të themi se mirë është mos të jesh i kaq vallaftë. Është mirë që të pasurohemi nga kaluara. Mëndoj se termi i mirë nuk duhet të përdoret në këtë rast. Por e kemi obligim për veten ton, për të përmirësuar kualitetin e jetës ton, për të përmirësuar raportin me vetë, për përmirësuar mirëqenjen ton, për përmirësuar tëra çuditë përmirësuar, për të përgatitur një fush të përshtatshme ku do të jetojnë rahat në disa aspekte, gjendat arshme, bje dhe bje atona, gjdo gjendat, vje me probleme, nuk është e mundshme, apo, që baba ti regulan të gjitha probleme dhe bitë mësë mirë mësë mirë mësë mirë, është e pa mundshme, nga se jeta gjendron probleme, dita prodhon probleme, nuk është e ta që tash i je për fund, jo, ti kërën fund asaj që ka qenë për emë kontënde, po vdike, pashkove, ditë arshme, tjetra, dosirë problemet të reje. Andaj, do të kjem probleme, do të kjem sfida, do të të, të pashmangshme, mirë po, pse bi tonë të të tërshëgurë më spajtimin tonë, të zinë e ka shkaktuar më beturinja se kaluarës, nga se, do të të të jemi të më spajtimit, rrëtë shkafit, rrëtë asaj që më tepër ka në gjyrë personale, se, a, se aja që ka në gjyrë fetare, nga se po të kishtë në gjyrë fetare Nuk të do të spintem për çfarë. Do të ishte mospajtim që prodhon vllaznillëk, sikurse ndodhte me gjenerat e kaluara. Apo? Keni përmendur, po. Kemi ful për to. Shumë. Mirë, po mospajtimi i on, madje edhe në gjëra shumë, shumë, shumë thjeshta me automatizmin po prodhon për çfarë. Nuk po dim të menaxhojmë mospajtimin. Apo? Okay. Pastaj nuk po dim të menaxhojmë me sukses në teatër. Me automatizmin po shndot një një një zili vllavrorase, apo? Dhe kjo pastaj përkthon probleme. Dashën dashme të vdesim ne dhe kështu me kët, po them kët, kët me këtë mbeturina të vin gjërat të ardhshme. Kjo padonusht të padrejshme. Dhe më ne këna obligon që të pastrohemi, të kërkojmë për rrugë dore, atë e ecim me shërimet. Seprgjësia nuk është më individuale, por për përgjësia është shumëfish. Absolutisht, patysh, po. Atë duke qenë që ne s'do shushrojm problemet e brezave, po themi të shurim ato të vendos ta baza se si të tjerët Të ken marr për nesër të shurojmë të gjitha problemet sot. Patysh. Futim problemet kryesore që thënë do përmend ato individuale tani, më thënë. Nga kryesore që duam të trajtojmë është ngurcimi i zemrave që ndoshta vjen thamë shkak i mosmajtjes fjalës. Po. Një do të të të kaluara njerëzit, ko sa më të kaluara do thot, po flas për ato parapendimet, ku uh -huh. ku njerëzit një, fatkeqësisht edhe sot ë vlera vetëm mbi cilën ata, nëse merren çuhet vlerë. E vetme mbi cilën ata ndërtojnë raport me vetë është interesi. Vërtet. Kuç kemi një pragmatizëm të egër. Apo armiku i deri dijshëm për të interaguar bëhet mik. Miku i shtëpisë deri dijshëm për të interaguar bëhet Baranik. armik. Dhe kjo, kjo kjo kjo është ngulfatje e tmershme që pengon avancimin e raporteve ndër shoqërorë. Dhe, dhe tashmë njëri u diri dje për shambull edhe pse e ka dëmtuar diken me zemër të ftaft ingurët si bëm për shtypje pse diken e ka mashtru si bëm për shtypje pse diken e ka gënyur si bëm për shtypje pse se kam bajtur fjallin e hodhë kështu pse pse në tash në horizont në këshfa qëtë mund një interes e rjeta ku e në emocionet ku e rëzashuria ku e në raport e kallur e, ka e kështu më rad e tash me këtë zemër futet në islam i fta e për buskët, do të thonë një fjalë dikush nuk mund të flasë tërnatë me fjalë të tjera, do sa e flasë rahat, po thosë s'kan dot asgjë. Tërsish diftaft i, i akullt. Premtan e thën fjalën, apo i njëjti është. Por tash pala që lëndohet janë të tjerë, deri më dje kanë qenë për shembull filoni, fisë kotash, apo tash nuk janë më ata, se tash më kanë ndryshuar shoqërinë, por tash më janë individë të tjerë. Por e rëndësishme është se kjo ndot. Tektoin Kriset Allahu tazojel. Ço do të pastaj nëse usht e fut endite bashkëtorë apo më pa përsi, përshë jam mungon me ditë nga shtëpia, nuk din kush ku është. Mungon me orë ndoshta hapton, i duhet ndokujt, nuk lajmërohet pa ndonjë arsye. Kupton një jetë të takim ose të kët gjë të parë syje, është në shoqni, është shoq, gruaja është. Personi tepër i ftohtë, i ftohtë lajmërohet për shkak për shkak fmiun smur. Apo, dhe di mas dy ore. Për thashtë, nuk mund të aprishin dhejnë me shuk. Iftat. Andaj, islami e mbush një rinë emocionat. E bënd mshirë shumë. Mahmidi sallallahu a.sallam, i rridh një lëtë. Në ashtë apë një problem në doku që nuk kështë të bënd të farëm e të pojidhim sej. Andaj, në duhet kjo dhe mshirë i ndërsit me zvete. Unën qëfë se nuk dalë të i në fjallë. Apo, Sepa ku tash mi kemi mjetet e arhmndja të komunikimit, dërgoj një mesazh se si tëroj korrigjim, faj vllai ndëruar, me shpresën nuk të dëmtoj në këtë vonim, më ka dalë një punë, am lejon e këtyre rrugë. Ku është ky korrigj? Ulet në vënë dikujt, merr ato që sot të ti, shikon në një një thjeshtë sjellje tërësisht e ftoft, e pa emocione, e pa përgjithshme, pa dëshpërmëri. Prandaj edhe problemet që ndodhin sot në botë mes muslimanëve Por shumë mund të shikon në lajme si atje, për shembull një fshat i tërësh terrorizuar, 150 viktima në ditë, shpesh njerëzit presin eran musliman për buk, për kafshat e gojtë, ndoshta edhe duke për tip, ndoshta në një çamçakëz. Dhetypescript iftaut nuk ka për tip, por mund të shikon në lajme, thosë ato që janë atje nuk kanë kjen... këtë tashkimirë së kaluarës. Ë keq e shëmtuar. Çfarë mëndon se, çfarë mëndon se kjo është çështja që, që nuk duhet më u marr me atë. A rancishmosh tonte futbol foll namaz, nuk jam mai rakigjia e sekaluar, nuk pimon eraqi, nuk jam mai, do mundi a moralitet e sekaluarës, nuk bëj mua moralitet, nuk jamu me famra kështu me radhë të huaja, thosë se kjo është të tjerë. Kur është emocioni vëllah, kur është dhëmshëria? Ibe Khaymir Rahimullah thotë, ngushllimi ndërsiël mes muslimanëve. Dhëmshëria është sinjali kryesor që tregon për imanin që ke në zemër. Andaj dhëmshëria ime për ty Apo është një sinjal serioz, i rëndësishëm apo që tregon nivelin e besimit tim në dawn. Kështu lemo të e konzekuor. Vëllai ka frikë me këtë ngjësi mace. Në qoftë se do të përdorni me muslimanëve, nuk e di çfarë do të bëhet me besimin e tyre. Mungon ndryu, më ose gjera tham që mos ti banalizoj me shumë gjë të çoft, por dua të tham që kjo është sikur që e përmend. Një tragjëmi e shëmtuar ose e se kaluar. Ase më themi kur mund të thotë, do të thonë se kemi të ndjenjet, me sihet, edhe në një ku vjen diku një, një ndjenjë tillë thotë, nuk e shpreh thotë se më marrim përdopse. Dhe ka filluar shejtani luan, edhe kur i vjen që besimi i tim thonë, do të patjetër ti buroj. Edhe kur i bronthat nuk mundam thotë se më marrim përdopse këtë sillën e mirë. Pat këtë çështë. Edhe bën këtë përsërinë të kaluara. Pat këtë çështë. Nga një njerëzit shtirren të ngurt të ftohtë përkundër grumbullimit të sasisë të madhe emocionale shpreh natyrën. Po. Por për arsye, për shkak se ky kjo, kjo është pikërisht e kaluara. Qëse deri dje ka jetuar për të tjerët, edhe sot ka vërtetuar vetëm për të tjerët. Edhe kur qesh, qesh së tjerët thonë se është dorë të qeshët. Edhe kur qan, qan ku janë ku ku, ku, ku, ku, ku emocioni vetë jota. Pavarësia jote ku është emotive. Që ti të cilën nuk zaktuara vargësisht nga gjërat që e bëjnë atë. Andaj njeriu lejohet që një emocion ta mbyll vetën e tij. Apo nëse ky emocion mund të prodhojë një një lësyfatësie për të tjerëve. Po kjo është kufizuar. Mir, po, e kufizuar. Mirë, po Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka qejt. Sallallahu alaihi ve sellem. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem është gëzuar. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i dhyjmë sur ka ardhur një grup të varfrish nga një fis, nga fisni Mudarr, i mudar. sti dërguar në Selallahu alaihi ve sellem xhamin do Kenaitor. Erdhën dhe Kërpa gjenë e tyne, thujnë ashab të pega mersëm, u vrejtë mërzia në më ftyrë në tijem. U më në kështë më të madhës, su po. Shikëtë asatë varë. Ka përjetuar. Dhe përjetoj shpirtënishë këtë. Dhe me vijet e fityrës, ashab të raguan. U ngretën, shkuan në shtërpi. Dhe si kur qërtë asmetimi në Bukhari, di kur shfiloj të stjelë grosh di kur thëll të cilë diçka tjetër saq njerëzit sillnin sikur të kanë transmetim, do thotë të rijeknim të kujtesë natyrë, një tekst që i vendosën diç një këmish, apo që i vendosën diç një pasuri atë që kishën nga ushimi dhe hodhnë parapejë me laçaut. Dënse sa tha transmetuesi u grumbullua aparati një sasi e madhe ushimesh dhe pasurisht fatabess se ma rasulullah. Sallallahu alaihi. Flet boshtje pejgamberi e Sallam. Ramse motivu është që u gzuva para këku piklluam mërzit të tashmë ishte situata Kur ai ai ai ai ai ai ra givi emotiv mendushimin e gjendjeve. Enkort si pun përshtypje. I flet për dikën se është i smur duke vdeq, nuk ka ilaçe, e kushtoj Allahu Zoti nëmëftiu më bë shumë kërkus. Subhanallahu. Unë e di që do duhet njëri të të, të që emocionet ta bëjnë të, të mashtrohet. Dikush të, ke, të, me të të keq menaxhon me emocionet e tij dhe ta bën të mashtrohet. Nuk them kështu, por oxhem ç'bëhet i ngurtë vëlla. Gjendja për, për shembull, sikurse teknikë ka ndot tas tash, tash ajo është e ti kaluar por fatgjetësisht jo në mënyrë të rregullt e ti kaluar por më që të e ti kaluar sër përpara raftën prindit na kanë folur se gjyshet kanë lëkmuar me shpirt të përçafojnë binat junë s'ka pasmëse nga se njerëzo një që me fëmia jamurë zamë sër ka dorë për ata um, fën ngruan o oh, gru zoti të shpëblev të lumshin dur për kët gjë s'ka pasmëse as nuk ka guxuar të mendon kështu për shkak të të tjerë kanë dhe ka shkuar të rjeta ose gruaja përshëndetja përshëndetën në burën, arrash kjo. Tur për kjo. Dhe ka një tuar një të ngurt të të varfur në emocion e fatkeqësisht. Andaj nikë kërkom çetimi, ti të kimë një të pasur, po quaj kështu të pasuri emocionesh. Ti kimë të pasur në emocion e të varfur. Qësinë i mund të të maderish shumë i pasur, por fatkeq i varfur në, në, në emocione. Andaj pasuria ti nuk nuk i bën dobi, nuk nuk nuk nuk nuk ndihmon askënd. Për këtë arsye këtë e vrimës e të muslimat, një ngurëci, një, një, një burim të shterur lëtësh, apo një gjandja tërësisht, ju njerëzore, në ditë sot situata, thashtë si pasuje, e pa të kaluarës, e të kaluarës. Me që zemi ke përgjistit dhe mbajtën së fjarës otshë, dhe kemi njële kriz e gjithashtu dhe ekonomike dhjoj e dikohë, mund përmëndim të qka ke borgji, ku njerëzën marrin dhe sot më thënin ke këto cilësi të trashëguara dhe nuk japim përgjigje. Os mund të shtermrasim thonë një sa habi ndëruar Xhabiri Kumori Borç. Kjo është pjesë e policisë. Ash mësuan të kaluaran që të merr bosh pedi kujt pas sa të gënjen. Pastaj mos lemrot. Nit bon sot. O vlach ka qendruar atë. Emal borsën. Dhe nuk e kthan. Na më të shikoj. Po ku e pasumite apo? Ko ai nuk ka ai nuk kërkëshë se jo te kemo rbors. Duhet të aktash ose spa ku të kërkosh lië vloj ndëruar nuk më ëmbrkunan. Ja munduar, përpjekur, aq ka mundjit të mështyet afate punë kocaktuar. Mirë, pa, pa përzitë si totale. Pa përzitë totale. Ne shojm gënjer për shambull, për këtë transmet muslimanëve. Gënjer për shambull ndonë, ndonë gënjer. ë, negojt prgodit në liderat të mrekullueshme. Apo dhe më të vërtetë që komo sit perfetues shumë gajan, shumë situata. Apo çfarë ndot? Ai që ka pas për shkak të ta sillë kamerën ose saka posta sill ato që duhet t'i njohet, valla e ka zënë gjumin jot. Dhe mbetën mira njerëz atje, ose gra, motër muslimane që kanë pas, nuk i prezantojnë të privuara nga injeksion për shkak të papërgjithësisë diku që, ja, dhe pasaj vjetot, ma bën një vallë, po nuk më bën hera veç hera. I të okul i ther akut nuk fta terse do dodonu... tu ne eki me obligim te ja bëjmë te halal kët gabim te tia ja es bër si mot kam nesh kam bë halal ma bën halal e dakash avll ndero nuk e kam bë halal nuk e kam bë halal kjo çerezë dur ta kompenzosh kët gabim tu onë gabova ku tu por do të shënjë inshallah në të ardhmen 10 fish ne kësaj që kërkoi bejta bej spaku kështu ç'përhet pa pse totale dhe kjo punon gulfot i ka punën mbi fatkeçer. Për më vonë, thjesht edhe adhuri më çimi duke i bërë mosta kin kuptimin e duhur në jetën tonë përditshme. Zotëri Hoxh, megjithëse ko nuk i kemi shumë të mjaftuar shumë, por them kemi dhe do të ajti përmendim imitimi i veprëri personave që sot është bërë kjo, ku them përshtoj hoxhallar më shumë kisha për qëllim. Unë kisha po, po eto më edhe kjo është pjesë së kaluarës që puna ngul fat puna pengon. Islami rregullon shumë bukur raportet me njerëzit dhe në kodet të kyra raportet rregullon edhe respekt ndaj njerëzve. Sa so duhet so ku të respektuos, sa duhet ndëjot, është mrekullueshëm kë rregulluar. Ku dihet se kush është autoriteti suprem kët, fe, kur ndëjot para rezerv, pastaj të tjerat me çfarë kritere vlerësohet sa an ndëjojmë apo në këtë rregulluar special në Islam. Nuk i din këtë e din këto rregulla. Dhe ende është dukë të vepruar me rregullat e së kaluarës. Ende është dukë bler me monedit në devaluar të së kaluarës. Në Islam. Dhe tash më është mësuar se të kaluarën ti tifoz i flakt i një ekipe dhe dhe këty tifozlok apo m'të kaluar aty i ka dhën i ka dhën i ka dhën urdhra i ka dhën mësime se nëse dëshon ta dëshmosh apo për kacinë tënde të, të, të sinqert se je tifoz i këtij ekipi këndon kupton se duhet ta urrësh ekipin tjetër dhe nuk nuk nuk kanë mundësi që ekipe futbolli apo basketbolli jo nuk kanë po tash nuk kemi gje monta Apo gjemati i këti, gjemati i ati dhaj e aktivizohen të kaluarën. Tënden të, të kaluarën, kemë bërë kështu për këtë, kemë bërë kështu për këtë, ma ndih dhe kur gabonin imbulanim, a, a, kur dikush ataj këshin mirë, i arënanin mirë atë, dhe i fëndon të bëhet luft në dërgjëm atore, në amër të përkatsis të ti, tek një hoqë, atë tek një hoqë qëtër, e kështë të, të, të mëllatë. Po të keqësh k Otkje çesë, sapo e merrni aspektu, për shembull, ë e kupton një dispozitë votore, për shembull, ose e praktikon në kohë të 11-it. Edhe pse nuk është pasues i denj, i sinqer, i timelibin të, të gjitha fushat. Ja ka përzier disa aspekte të caktuara. Dhe për me, ajo, sipas jap të jetë ta privatizojn. Dhe, dhe kushdo që nuk është si ai në atë Atotin. aspekt, po është i përgatitur nga terrsia e timëdhëbi. Kush ka thën kështu, do? Kur's ka thon këtu. Për shembull, shum privatizot termë selefi. Apo selefi vetëm kë hap thon. Selef janë gjenerata të arta, ndër të ndon pjesë të katër imam të mëdhëveve. Andaj ata janë të, të përshirë në kat selaf të së kaluarës. Të gjithë me katër imam të mëdhëve të mëdha. Dhe gjimse të tërë thon hanefi. Për për për punë për shembull, veprim caktuar duhet caktuar, mendim caktuar Nëse nuk përpunon ashtu, përjashton. Mërdë dentë përjashton dikën ta fut dikën sikurse film private. Tjetri këtë e bën me Dibën Hanefi apo përjashton kësaj kysu Hanefi kështu. Pse ke gjikuar se do korthanëvin me çka? Me çka bëhet diku Hanefi me çka nuk bëhet? A kemi këtu një kriter apo kaos kjo punë? Kush do të çfarë bën? Film private. Unë kë do etiketoj me Hanefi, kë do nuk etiketoj, ngasë dash të mirë kjo se më duhet për të përjashtuar disa që nuk më pëlqejnë. Për ka kështu? tetë për ashtojm nga Shafi, tetë nga Hambeli, ah ah ah tetë nga tetë këto tetë këto. Ai ka këto të drejta vëllai. Ka këto të drejta. Të privatizojm fentin. Apo sigurisht se firm private dhe sa dië punëtorimi, nëse përherëzo në ti punërimi. Dhe në kuadrin të kësaj padyshim atëra çrkojnë akuzat të shumta edhe shpiftje tifozëve të, të ndershëm duar trokitje në emër të së pavërtetës dhe përçarja konflikte lufta gjitha këto pas janë të gasë më dalluar. Meqëse ka ngjitur pak minuta nga pjesa e parë, do të qoftë një cilësi të fundit, qoftë shkurtimisht. Është pjesa kur njerëzit munden me ato që sekanohet. Kjo në që dhe, të është të, si më të një gjë domethënë. Është një fenomen, mund të dëgjosh një grup xhollarë mm. shumë të ndëruar, nuk e shfaqën emrin e tyre, me njerëz pa përgjeshur, kjo është puna jon, kjo bëjmë shu, këtu këtu ata qortohen ti gëzohesh. Lohë Gjallohala ka përmendu se nga të qësitë e burëve të ligë, të atyre që se kanë kuptu bestimin dhe në Lohë Gjallohala, ma dje të atyre që edhe nuk e kanë, kanë rënjohë së lëbestimin dhe me të ure është, se ata ju hibbune, ju hmedu, bima, lemje faalu. Ata dëshirojnë që të lavdrujnë për aqë nuk e kanë bërë, nuk është punë e t'yune. Dhe kjo fatkesi ka përshur të gjitha kategoritë, nuk përshur të june askendë, Ma dje nga, ma keqës e kjo, që në kodë të kësa është të kemi dëshirë të ngritemi mbi krahërorët dhe mundri në ndokujtë. Nuk është tashmo kjo vetëm dëshirë për lavdat, për edhe apetit dhe lakmi për të ngritë në krahët dhe mundri ndokujt e ndokujtë jetër. Dukë i mënduar se Allah Gjallora bënë kështu për e qëtë. Dukë i mënduar se kështu mund të shpëtanë hakmarës Allah Gjallora për zëllumin që ka bërë v Shla, ka mundësi Allah si sprovë, ja mundëson që ti duke të se pohetës në kjapën. Mirë po, vlasët i sufi menduan për 20 vit e më radhë se planin ty në ishtë i suksesërëm. 20 vit e më radhë. Nuk e dini se ajë vla që ka menduar se kam përfunduar me te në bunar, po i njej ti vla është duke u bëra tje mendikim dhe duke u faktorizuar në një shtetë që ata nesë do të shtrinë dorën për të kërkuar bukë. Kjo është shumë e Në timontanëshmërdi kanë ta përbuduën se me këtë hi e ka qafa tash. Apo, la të më ndash se je duke ecur lërmshëm, ndoshta aty Allah do të i hapdi ku diçka që ti nuk e din, por që ti ne do të ishim në takim, apo me frytin e angazhimit të tij dhe, dhe produktit të tij, ndoshta e pra që kanë nevojë të madh sikurse vëllezërit i Yusufit patën nevojë për bukë dhe për grumë dhe për mirë dhe shkuan e, e kërkuan te Yusuf Helisa. Andaj dua të them Pas edhe, si kur që e lemru, jemi në fund të pisa parë. Kjo është nj nj një vest, me dhe vërdit i të mërshëm, që muslimant për para, vëdhë në ruar, uh, punën e mirë që e kanë bërë, kanë tentuar me më shifë. E so të të shënë bonër të? Ndërsa një nga djetarë, një kudam, me të dhe dhe me këtë për jepi fund të kësoj fjale, thëtë për para njerëzit i mburë është në matë që e kanë bërë. Oto, i lëkëcina që ka bërë diçka edhe ka publikuar. Ky ka qenë kategoria e burimeve të ligjit. Apo, ata ai ka bërë punën, e ti ka qenë. Por ja ka dawarshem me tet fiton ndonjë autoritet caktuar, përvetim caktuar në këtë dynje. Ka qenë buri i ligjit të të parë tan. Të. Sot fatkeçia, këta do të ishin burrat e mirë sot, këta. Po të kishin pa. Psikotishin. Për fatkeçia arse njerëzit mburrën më aq që nuk e kanë bër. Apo, kjo kjo nuk është mosufaci. Si Se sufacia si është të mburrësh më aq që ke bër. Por sikaj ç'u ke bër të mburrësh, kjo është një vest i tmerrshëm që i trzeguan nga Kaluar. Allah të na falë. Atëherë, ç'u putem të ujor të riktheh në pjesën e dytë të të për shurimin. të folur për shërimin. Të nderuar vlezar, shkuptojemi në pjesën e parë mbasi që të thejëpërfunduar disa nga cilësit që ne menduam të jenë bazë dhe të ndihmojnë për të shëruar, duke shprehur se kemi bërë atë që na ka ndihmuar dhe sa të pak në jetën tonë, ta përfundojmë me pjesën të kemi kujdes mos të Grapëmi në puktë e tjera ve themi këto ndotonat. Në rrugë vlezare kthehemi përsëri në studio për të vazhduar pjesën e 2 dhe ka të bëjë me atë fillimin e shërimit nga ato sëmundje nga ato cilësi të ignorancës që ne përmendëm. Ose nuk i përmendëm të gjitha cilësitë të bashkuara nga ignoranca, mendoanë që përmendëm ato që janë bazë kryesore që na ndihmojnë për të shëruar, për rrezikun që kishin. Futimi këpjesa e shërimit ose shkëputja, themi. Duam të dimë edhe çfarë fazë e pa pasur kuptesë. Shkëputja zakoni është vendimtare për vazhdimin e rrugës. Andaj, sikur të si edin edhe ajo kapsulë raketës kur duan të niset, shumë është e rëndësishme fuqia e goditjes që e nis. Apo. Pastaj edhe në rrafshin e komunikacionit, apo është shumë e rëndësishme ndezja që bëhet, qase pastaj funksionojnë lehtë. Ose ngritja aeroplanit është faza më e rëndësishme e udhimit të tij andaj edhe për vështrimtarin sikurse kanë thënë dietarët kanë thënë dietarët men kanat bidayatu muhriqa kanat nihayatu mushriqa kush ka një nisje të ndezur fuqishme stabile do të ketë një përfundim të shkëlqyer andaj edhe populli thot në mëngjes dihet Osmiu diellin mëngjesin, thjesht të ngrohtë dielli mazitës. Nuk ndrok. Kjo është apo? E vërtetë është. Andaj dita shijehet në mëngjes. Prandaj edhe kualiteti iun, cilësia jona si musliman, shihet në këtë fazë, në shkputjen ton nga kaluara jonë. So ma e kaluara jon. Sa më fuqishmë është. Fillimisht. Sa ë më i fuqishëm është vendimi që kemi marrë. Dhe nuk kthehemi sikur në të kaluarën. Aqë më të sigur e të jemi në ullëthimin dhejtë Allahu të azot gjallë. Pra ndaj shërimi nga këtu, themë nëmkupton fillim eshtë shkëputin e fuqeshme nga e kaluarë. Nga se disa gjera që përshambull janë të lidura nga njere ndahen në presionin e forcës. Por, në që fështë të fëllëm dalë nga dalë nuk dhe të shku të në kurë. Por presunë i forë të goditjes, bënë që të të të ndahënë. Shka të qënë në fëllimi krimi të? Ashtu të Allah, Allah ka të. Fëfëtë të këna humë. Goditje. Ndari, andaj gjitho kërë ka marrë bëhen në vetë. Pa këtë goditje, ka më të që dhe qëka të nbetit e lithër, e njithër. Të dhe të pengon gjëtër ullëthimi tënë, dhe t Ne nuk kemi shkëputur fort kur i më skuqën foton e Islam dhe kemi mbartuar dikush e kutikur... shkutu Muhammed. Po bonam musliman shkogoren po filam u fal, ka vënë u fal, po tash si do të bëhet këto Hamendje problemi më tash. Ose ka filluar me u fal, po kanë nuk mund të tash milion gjithë për një arë duhet të dal ngadal. Kjo bëreti të dal ngadal. Ka bërë si ato të pjekën më shumë sesa si të larguan. Edhe të rëndë është këtë. Ekstrem radhë, ekstrem radhë. Mirë, ato deri themi nuk i kuptuar mirë atë të shkuputurit, por ndosht që ne kemi kuptuar dhe në rrugë rikuptohemi, kthehemi si thënë, atë stafinojm tani. Në çfse kemi në çfse kemi bën kjo, dua të them se kjo është proces i domëzor që duhet të ndodhë, të çdo besimtar për të shkuput nga e kaluara. Që oh. nuk ka të bëjë me shërimin. Kjo ka të bëjë me shkuputin e nga e kaluara. Do oh. të thë shërimi nga pasojat e tësë kaluara është pastaj pjesa tjetër. Pjesa tjetër që mund të flasim për ta. Andaj pas që u bëpjë tja për shërimin, thëmë se njëri ju nuk mund të shëruat përdi se nuk e përbështën vetë një kështë. Aja është të pranë së shësë mund. A mund e dikosht tash të merë ty dhe thë se duhet të futim në operim të zamës? Nuk pranën, pësë të futim? Së kam dhimi, së kam dhjone. E kërën të dhunë. Dhe të në tonë të rezonë me tërë qenë ndinë, pësë të futim ndërsa nëse të bindën ja ku kanë ngjizimet ja kjo si duket ja kjo kë rrezikon këtë kjo ti me dashin madje pagun të holla madje ngut kërkon që të kesh ndonjë të njohshëm apo që të ndihmësin tek miqu që të futin parandora se po rrezikosh me dytë shikoj dallimin mes parës së dytës reagimi i parës është i dhënshëm ishte reagim refuzim i parë ishte insistim për të futur çfarë ka bërë dallim këta mes vetë vetëm se i parë nuk ka pranuar është si shumë dhe si pasojë kësaj nuk ka pas nuk ka pranuar çhuron Ka pra, e ka kuptuar që si smur, dhe tashma pranën të shërvët. A ne pletën nga muslimanet nuk pranojnë, asë nuk dy shumë të mendojnë, se janë të smur, janë të ndikuar nga e kaluara. Ma dhja ta mendojnë se e kaluara ka pëfunduar me atë ditë kërë kemi filluar e më falë. Përsa se unë s'jamë më masoqni, ku i kja? Përsa se unë s'jamë ata shumë. A e mëndën se kjo e qërë të fizike me këndërën. Nësa na e pojmë se që hmm, mm -hmm. të rështjera no, të ha, të veprim, të të të gjeguar, nuk kanë të bëjmë me kontakte fizike, me njetë, ose me shoshe, ose me neje, ose me vene, por kanë të bëjmë me koncepte, kuptimi, me vëprime, të të të të të gjeguar nga kaluara. A ne duhet të ullit dhe bësimtarë, si kurse në kathira loja e levala, apo nga dy vetë, e vetëmës, që të meditojmë, të ndalimi dhe të shojmëse. Këtu nuk po ezi qëka, këtu nuk po shkondi qka pse nuk po shkon me siguri me siguri dishkan nga e kaluar po mundon me, me siguri ndonjë vezë i kaluarës po pengon atë refuzon të shoran vetë aty vë fatkësia është se musliman sot po tha musliman pa keçkuptim po po flas probleme i përgjithshëm apo se ka përjashtim elhamna ka përmirësime kanë kë drejtim do të thotë përmirësimet e theksuara që nuk mund t'i mohojm por të po flas edhe on jam pjesë e kësaj edhe on jam pjesë e kësaj tërësi Tam që, fatë kësë është muslimant, ato përështime që e bëra, ga muslimant, jo që nuk përën së është ismur aji, jo jo, por aji asë nuk lejën që dikur të dregën së është ismur. Nga sejë tërë angajëmi i ti është duke u marë me smunit e dikur i tjetër. Aji është ismur, aji e ka problem, kjo e ka problem. Një djetuar të është, Në qofë se i thejimi, në qofë se i thejimi, në dukujtë për, për muslimanëve, ke frikallon nga me, me një malësitë, dhëtë, unë, unë me një malësitë, ke frikallon, si për më thukë, nërsa asë nuk e ka kontrolu, vetën e ti asë një herë, në rëngen në me një malësitë, më zvolë, po delë dishtë në raporëse, je i pregjën nga me një malësitë. I thëtë, ke frikallon, për këtë qërshtja Nuk pranon se ka mungesë të dashamirësisë, ka mungesë frikës së Allahut, ka mungesë të modestisë, ka shenja të theksuar të mendjëmbësisë, të lakmisht, të vetpëlqimit. Dhe leret që nuk i detektojnë vet, nuk mirë me kë çështje, por edhe kur ndokush e këshillon, nuk pranon. Edhe të sand gatitor të bashkonam sonin këtu thotë ishim në një takim ku kishim përbënë njerë që na urrënë por bota njerë që munduoshin vazhdimisht të na dëmtojnë apo të na diskreditojnë na ulën thotë dhe u ngrit njëri dhe tha ti i ke kët thash mfal vetëm pak vetëm pak mfal thotë wallahi thotë nxjera bllokun tim nxj çe i kisha laps dhe urdnë mfal thad 10 10 tek qiemi mi, mi numrai të gjitha i kam shuh e dija që e ka nga urrëtia e dija po rishuaj po rishuaj dhe i thash betojm në allah në madh do të kontrolloj, atë që e gjej, që e kam, do të nërgaj. Dhe përfundaja. Kësë e shë harin, odo? Të ki dobi për këtë, në, si kur së do në djetarët. Ajë që të kritikë, ajë që të, edhe që të fynë, e ke po harin. Nga se në qovë se nuk e ki, apo? Je këshiluar, që të ruësh më së ta kesh. Por në qovë se e ki, ka vërë dobi. Po, pra ndaj, nga djetarë kanë thënë, ndësorost kan e kanë thën në çufse dëshirojn të njohësh smujtë tua apo merrë diagnozën nga, nga armësh të tua nga ziliçaret ata ata mit ata mundon ata flasën kështu po thon për ty kështu po thon për ty kështu njerëz mendjërare mundun të përgatiten më tare si të reagojnë po së reagojnë mëri me ato njerë shikoj mos vall mos ata ata të përcillen çdo moment kush kanë po andaj mund mund t'ia qellojnë shpesh herë merr ato ato çiki lërgoj. Ato që nuk i ki, thujel hamna që nuk i kam, nuk kanë të bëjmë e mua. Kjo është regimë mm. e sëmëtarit. Andaj të nje, fillimisht, ju të nje, po të prananë se është i smurë. Ajë nuk dinë që ka ka, Nështë, kjo është hapi parë njëre vetëm, por unë duhet të pranaj se unë kam nevoj për të rehabilituen nga kaluara. Unë kam nevoj që të shërojmë nga kaluara. Nga se unë me siguri kam të meta, unë me siguri kam smundje. E fazat e tyre. Po, faza të shërimit. Jimi këtu fazë hoje dhe them që sëmundjan këtu është gjunahet. Nësi një gjunahet. Nësin person ka shumë gjunahe. Dhe diçka gjunahe. A kam vontë të ky të vazhdoj më seriozisht apo jo? Ja? Të kërkoj të shërohet, kur ka shumë. Po ajo, këçë them dini më tani nuk është e kurzuar më pak ose më shumë. Mhm. Mm apo gjase kyort relative. S'kim problem sot, do po, të thotë që dim... jam zhytur edhe nuk mundem. Po po ku e dimë naç nuk kemi zhytur? Mhm. Mm Sa i flet për mëkota që din? Apo Po ne sjojm këto që nuk e din janë shumë më shumë se ato që i din. Që sikur anuk na kanë dhënë ndonjëherë që ne të bëjmë veprim dokumentuar se është në rregull, pastaj në hutë bëjmë edhe pasojë në hadith, nuk shjekan rregull. Apo aq nuk ndodhet, ndodh. E mos tonëse do për të tjera që kemi pasmësi të reagojmë, të veprojmë, të flasim, por ka çëng gabim. A nuk kish kemokat? Pra duhet që e tërë që janë janë të përfshihen në kontroll. Jo vetëm ato që ne i dimë. Edhe pse ato mund të jeshum. Sekondieri një sot kam shumë mëkat. Dhe mjële, po, se lërgën, ato vetëm. Pasi largona ato të tashëm liruar, kushta nuk ka përfunduar ende kontrolli. Shikoj tash pjesë të tjera që deri më tani ndoshta nuk e pasmëzi të kontrollosh për shkak të angazhimeve të tjera, por ato janë, ato ekzistojnë. Për këtë arsye, këto rregulla që po flosni pastrimi për, për, për, nga e kaluar nga ignoranca. Nuk nuk nuk ka ndonjë nivel caktuar apo që kush e ka të kaluar këtë nivel nuk bëjmë për to këto msimë. Jo, jo. Ja, të gjithë Nëse nëse ekziston nuk di, nuk bëhet as që ka si mm -hmm. po një njëri. Po nëse ekziston njëri i cili i ka kryer të gjitha mëkatet. Nuk ka mëkat që ai s'e ka bër, i themi ti përfis këtu. E mos thotë për të tjerat. Ka njerëz që kanë bërë ça, po jo të gjitha. Ka mëkate shumëta. Ropa që vran e thon vetëm më shumë. 100 vjet i një qimë veti ka vrarë. Notë 9 1 100 i vrarë. 100 vjet i ka vrarë. Padrejtisht. Në megjithatë ka kërkuar rrugdali, pëndim dhe Allah Gjellola ja ka hopdere. Nuk duhet të asë njerë të shgënjemi, asë njerë të bim prej dhe viktim, apo e dekuraimeve dekura të vazhdushme që në vinë nga shetani, për të zmëra për nga kërrug, dhe se ne kemi shumë. Nuk ka asë ku në Quran, asë në hadith, apo se robi bëndë pastrohet, bëndë regullohet, bëndë pëndohet në qovë se nivelli më katëve të ti është dirin këtë, këtë masë dhe rinë këtë shkallë, që dhe këtë të kalonë atërë jo nuk ka të bëj, a ka kështu? Allah në thërë të gjithë mëkatarët, kur do që përfrijet në emrin mëkatarë është iftuar për të penduar, të gjithë, pas një përreshtim, sa do që tjenë mëkatët e tyre, andë Allah në thërë në aditin këtësi, ja i bedi, ërë optëmi, në qovë se mëkatët e juaja, arrinë sa mesqidhe tokës, Apo? uaj folë në kumargjinë për katun fora nuk nuk nuk nat kuptoj sigurisht nuk nuk paraçet për mua kë kurfar probleme as nuk shetu ja u fol gjithë ti veti kërkon folën shikoj kat kat hapsir mes tokës e qjellët ose sigurisht konstas me tema so, sa so sa ka thërmia dheu në tok sa ato miliardsha apo shumë miliardsha apo pa numër po aq ti shemë kote sa so, ka guraleca në tok baht po ky sema kot ji i ftuar tek zoti për të penduar dhe për të pasuruar mundësia ekziston madje një kët proces mund të të ngjanë më të shpejt ata që kanë më tepër se ata që kanë më pak me po, pa, të shëndetshëm të jëi vëndin e duhur kur konsultohat atë rreth ke njerëz të kompetentë që mos ndodhi si ai që vranë thonë vranë çnim se si nuk do të ai informacione të duhura po dysh po dysh mirë kemi një problem me skuqdhullimin e vetes të çon në mos njohje në gjëna Ndërën në thërën, ke historia nukit me gjallin e dhatë, kur... gjallin kërkoj, që mas fudojnë në varkë, nukhe, jallin e sallam, kërkoj, zotë i që zotë falis prej familjes time. Dallas përhala, i thëtë që nuk është prej familjes të ndë. A nuk e dinder nukit të gjë? Njërion nga njëhere, këtu djetarët e kam përmendur dhe thotë, disa për djetarëve, jenë disa komente, që jam përmendur se nukhe, j Derin kët moment nuk e ka ditur se mosbesimi gjoli të tjerë derin kët shkol. A e ka ditur për shembull se e, po nuk po respekton, nuk po djon, po ka menduar se kur vije koha apo për një ftesë tek familja do të përgjigjet atë. Do të përgjigjet. Që është familja ti dhe Allah i ka premtuar se familja ti nuk do ta dënoi. Nuk ta dënoi, nuk ta përshënit dënimin. Edhe u befasua. Te këto disa ditë to thonë se si duket nuk hajsam nuk ka pas një rritmi aftushme për gjallet ti. Dhe këja e ka bërë që, pas taj të gabojnë raport me kërkesën që e ka, dhe Allahot të të zë zëgjel. Dhe këtu ka më bërë krasime të njëriut me vetën e ti. Njëriut nga një nuk e një vetën e ti. Dhe duke mos e njërë vetën e ti, sa so, oka më kate, kërkon nga Allahot dheqë, dhe në qëse e nuk i vije dhe shpruat, mërzitet, dhe nuk e kontesën as Sa thu val, ti a jenë pozit për të kërkuar këtë. Pa shembul, në shkoll, në shkoll, një nëzëns i dopt. Kam bu shurritarën e tje me notat të dopt, të ullëta. Së është, nuk këmësat. Dhe tashma, mungan. Parës ju e mungan. Dhe vi edhe i thëtë arsimtarit, unë ndoje vaje filani që filoni, si është i shkelçur në klas apo më mungon të për këtë arsye thash pse nuk mund gjë don sikur sa kuratia keni falur si e rspi djega profesore sot po po ti nuk jam poziti apo nga sa i ka kredite keni për këtë çështje po, ti me nga njëre, e ande, më çka anë gjeni ju hija vetësonë mëkoti juja të mësonë dhe fjalorin çfarë të, të kërkosh nga llogja e leval tani për shembull jam terrorosur më kote Antër zutër më katë vëllë. të papenduar, gjuhën e kanë të flliqur me pergojim, me shpiftje, syt i kanë flliqur duke shikuar atë ku nuk duhat, veshët i kanë flliqur duke dëgjuar atë që nuk duhet dëgjuar, duar duke prekur atë që nuk duhet prekur, mëkatat e lloj-llojshme. Laj Apo dhe pastaj kërkojnë nga Allah ato që janë luks për ta. Ja valla ti dur, kërkesa thelbësore, themelore vetë ndaj Allah që llo do të jetë mëfon mëkatat. Kë është ky surja? Të pashena longa më katët. Më pasra longa kaluara. Po njerëzit nga njerëza nuk e kanë din nevojën për kët. Andaj shumë pak e lutin Allahun për kët. Pra që është themelore, thelbësore për ta bazike. Dhe shë i është kërkesa juaj o Allahu më më zot fitoj kaq, o Allahu më më, më son që për shkak të tim me autoritet të çaktuar në rregullën, po ti këto kërkesat tua ti duhet të jem pak më, më të minimizuara nga se ti kine problem tjetër më atë më atë. Andaj fetu në musliman. Me çfar lute më së tepër mi dërguar? Çfar mësum të, të lutem? Tha lutet duke ndjam mukallib al-qulub, fbet qalb el-beladinik, o ti çirthën zemrat, aforso zemrën time në rrugën tënde. Ka shekët e këto të probleme Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Problemi është të, të mbetem stabil vet. Dhe këtë probleme kanë në paradishtmëri, varfya mund të të nfos saktu me pasai largohat. Smunë mund të nfos saktu me pasai largohat. Problemi i konfliktit me njerëz nfos saktu me të largohat, mirpo. Problemi i stabilitetit vetëllaut, a është problem sezonal apo periodik dhe largohet? Jo, ai është jetësor. Andaj Muhamedesemi e bën tek përgjithëmiti i tij atë. Ngase njeh të vërtetë tingullamin top, u mund të rrschas, u mund të habitem. Andaj ditë për ditë kërkon të gallajë Leuala dhe, dhe kët duke e shpeshtuar në masë të madhe, sot që te kalon të të gjitha lutet tjera. Duke lutë Allahu xh Leuala për stabilitet dhe për qëndrueshmërinë e fenë Allahu xh Leuala. Andaj unë në nëse njeh vërtet timë se kam punën me gjuhën. Gjithë mund në këtë pikë dështaj. Mas te përme Elisalon Gjellewa që të më ndihman këtë aspekt. Panë që se nuk, nuk e di këtë. Asë nuk pune i vetë me përmirsu, e asë nuk e rëkam din nga loë më përsu, kur përmirsu më në? Asë njerë. Mbejt e defekt i tërshëguar, anë dhe vrenë sotë musliman. Nësë ka që i zetë vite, adin sot duati ka bërë ajo vlandiruar. Ose i dhët vite, ose i pes vite. Se gjith lutë më mira lutja i ka bër. Dhe ndëshuv se asha sa përqind nga këtë lutje është lut për problemin që e ka theksuar ai, është asha 60% e shupë zhgënjesë. Andaj themos më shumë ne, një e vetën tënde, një problemi të tuaj, një tëmetet të tua, një të, të, të kaluarën tënde. Jo të cilë që me po të kaluar të një, dikush ka pas të kaluar të thërmshën alkol, por dikush të thërmshën mashtrime, dikush një e vetëm ku e ke pas defektin tënd krejson dhe fokuson përmirësim kët pikë dhe nuk tender fokusoon në lutja ndon kët pikë që duke bashkuar angazhimin tënd dhe kërkimin nga e ligjimit gallaxhëve të Laura të dalësh në brekun e shpëtimit. Poqëse nuk ke një veten tënde, as nuk angazhosh e as nuk lutesh, ndoshta ja as ka ndukur rritur. Deri sot të zeh këtu, musliman. Atë i bëhet problem serioz. Nënit në tiparëshme, në e tash çfarë të bëjuoj. E tash gatat. Tan gatat. Deri dhe ka pas mundsi me një injeksion të kalohet. Ka pas mundsi. Ose eventurisht me një terapi të shkurtër. Tash më duhet mosh në spital, tash duhet rehabilitim, tash duhet çoba, duhet infuzione, ka dallse ka marrë për mosat nga këto çështje. Nuk është më e thjesht. Andaj shumë ustiman nuk pranojnë se në fozën ku kari ka ti nuk mjoftë injeksionin. Ata mirë ninë se thotë në tumori apo ja, i themi, jo, ja, kjo injeksion tash nuk është më për fozën tënde. Gase ka të kaluar fozën. Okay. Tash më duhet një fazë tjetër për ti. Gase mjeku kështu thotë. Prandaj kjo gjitha këtu e sjell nhujja vetës dhe njuhëhet mjetave tona. Edhe dobit, por edhe dëmet mm -hmm. nga mosnjuhëja dhe mosplanimi i mkatëve tona. Kjo është baza kryesore, them që është këshërimi. Megjithse minuta e misionit është e më thellëmos, edhe kjo është baza e parë, mendoj që në misionin tjetër të flasim për të fillimin e shërimit dhe mjetet si mund të shërohemi nga kjo smundje që është vërtet e rrezikshme. So, shumë. Teq Allahu sublihft. Teq Allahu. Falenderoftë. Të nderuar vlezar. E ndërpresim dhe përfundojmë misionin ton këtu, duke përfunduar me të fjallën e urtë këtham, një shkëputje e ndryqme është përtet një fundi suksesën. Në zotin vërtet të, të shkëputemi nga gjunahet, për nga të gjunahet që jemi bakën nga një ranësa, për të pastruar njëre mirë, për pastruar shpirtin ton. Takojmë i në misionin e arshëm, dira tere, selamu alikum, më rahmetullahi, u vërekhtatu.